Правата и кривата линия Песето от учителя държана пред младежкия окултен клас на 11 октомври 1929 година Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Сега искам от вас да извадите основните мисли от всички лекции на миналата година. Ще ги прегледате и ще извадите основните мисли. Земеделците имат един прост закон и всички го знаят. Който се е, той ще жени и върше. Ако той само трупа, а не върше, той нищо няма да придобие. И който само трупа материали, Нищо не се ползва. Ако той остави всичко на нивата и до година, то пак ще изникне, но той нищо няма да се ползва. Онзи, който само се е, а не върше нищо не се ползва. Сега, може ли правата линия да се изкриви? Представете си, че ви се задава от научно гледище въпроса, Кои са причините, които изкривяват правата линия? Защото всичките ви работи са все такива. Често някой от вас казва тъй Аз не мога да уча. Друг казва Не мога да ям. Трети казва Не мога да държа пари. Четвърти казва не мога да ходя. Пети казва Аз се уморявам. Тогава какво отношение имат тези думи? Който казва Аз не мога да уча. Кои са причините, че не може да учи? Казват Той не е роден талантлив. Оставете паметта. Вземете една дума в нейното изявление. Какво се подразбира под «Аз не мога да уча» или «Аз не мога да помня, не мога да разсъждавам» или казвате «Не мога да постъпвам добре», слабост имам. Какво се разбира под «Слабост имам»? Но да дойдем до въпроса, как се изкривява правата линия. Щом продължавате правата линия повече, отколкото трябва да бъде права, какво става с нея? Две положения има. Или ще стане крива, или ще стане много дълга. Нали в геометрията се казва, между две точки може да се тегли само една права линия. Тогава от този гледище кривата линия е съставена от безброй прави линии, които се движат около един център. Но това не е разрешение на въпрос. Когато имаме един център и с пергела направим окръжност, ние разрешаваме как се е образувала кривата линия проявлението на този център. Как се е образувала правата линия? Онези, които изучават обикновената геометрия, казват, между две точки може да се тегли само една права линия. Но за да теглим една права линия, кои са подбудителните мотиви или причините, причините, които заставят човека да поступи така? Казват, прав човек е той. Значи има... Прави отношение между двама души. За друг казват. Той е крив човек. Какво подразбират хората под думата крив човек? Не постъпва разумно, не постъпва добре в отношенията си спрямо другите хора. За такъв човек казват, че е крив човек. Сега. В какво седи лошото, че е крив? Или в какво седи кривината? Нали, когато човек иска да си направи една лъжица, нали му трябва една крива линия? А какво лошо има, че лъжицата му е малко крива? Хората роптаят против кривата линия, а правят криви лъжици. Питам. Как оправдават хората, че ядат с криви лъжици чурба? В природата е допуснато ли е човек да яде чурба? Аз вземам едно такова положение. Чурбата е произведение само на човек. Само човек прави чурба. Ще нарежете малко картошки, малко магданолсец, малко вода и ще направите малко картошки на чурба. И мислите ли, че това е някаква храна? Хубаво! Ако вие разбирате уния моменти, които отклоняват човека от правата линия, вие ще разберете вътрешния подтик, защото човешкото естество се мени. И кои са причините за промените на вашето състояние? Едно същество, което има идеята само за едно измерение, у него съществува само една идея. И щом в това същество в ума му се родят две идеи и той иска да ги реализира, какво ще направи то? Може ли да ги реализира по закона на правата линия? Можем да турим тъй както във видимата геометрия се тургат нещата. Поставете, че на една линия А, Б живеят три същества. Едно, две и три. Допуснете, че тия същества седят в правата линия. Едното от тия същества иска да има отношение с съществото три. Но по закона на живеенето, то и същество не може да има прями отношения с третото същество. Следователно, то ще говори на второто и то ще бъде като тълковател. То с третото същество не може да се види, но в неговия ум то знае, че има едно същество пред него и то иска да приказва с него, че да се запознае. Но в един свят с едно измерение от никъде не можеш да заобиколиш. Ако вървиш според законите на този свят, а имаш желанието да се запознаеш, какво трябва да направиш? Естествено, ще станеш философ. Ще кажеш. Има ли в природата някоя възможност? В света все трябва да има тил. И в тебе ще се зароди тази мисъл, която ще каже в природата съществува нещо повече. Да, в природата съществува нещо повече, отколкото аз разбирам. Възможно е да съществува и да мълчи. Не е само това отношение, което сега съществува. Следователно, той същество, което си е наумило да се запознае с третото или четвъртото същество, то вече е от правата линия и изкривило своя път. То знае в ума си, че не е само този път, но трябва да има и друг път, друга възможност. Сега да приведа един пример. Допуснете, че вие сте гимназист и всякога вървите по една права линия и никога не се отбивате от тази линия. Тя върви право от къщи в гимназията. Но допуснете, че един професор, когато вие не искате да срещнете, дойде и той да живее на тази улица. Тогава у вас се заражда едно разполож... неразположение. Не ви се ходи вече по правата линия, но искате да живеете над тази улица. Излезете от къщи, дойдете до някъде и кривнете от пътя. Пита ви някой. Защо не вървите по правия път? Е, не ни се ходи по правата линия. Защо? Защото този професор е там, не искате да го срещнете и изкривявате линията си. Казвате, когато човек не иска да срещне някого, той ще изкриви линията си. Сега, който разбира причините, добре, но който не разбира причините, той ще каже тъй. Ще мине от А обаче не по права линия. Ще изкриви малко. Сващате ли сега откъде иде причината на изкривяването? Този перпендикуляр С е на две успоредни линии. Д е ученикът, който живее на тази улица. При С живее професорът. Този студент, щом дойде до предела, не продължава пред пътя си, а кривва. Значи този професор е заставил студента да изкриви пътя си? Или разположението, което има студентът към професора, го е накарало да изкриви пътя си? Следователно, той е издивил и от времето си. Понеже правия път се изминава за точно определено време, а щом той изкриви пътя си, трябва му повече време. Приладата е тъй. С каквато и бързина да пътувате, правата линия винаги си има точно определено време. Или правата линия се определя с точно време. Вие казвате за тези неща, те стават на мига. Нещата, които стават в мига, те винаги вървят в права линия, а тези, които не стават в мига, те не вървят в права линия. Той, което става моментално, става в права линия. Сега, онези, които не разбират законите, ще кажете Този ученик няма право да изменя пътя си. Та да, все по един път ли ще ходи в гимназията и в университета? Може и по друг път. Добре. Заменям или замествам този професор С с един негов любим приятел, който живее на същото място С. Тогава кривият път веднага ще изчезне и ще се възстановят пак първите отношения. Тогава кои са причините за изчезването на кривата линия? Неговия приятел е причината. Сега то е едно явление – да го преведете във вашия психически свят. По тази аналогия изведете един закон, по който може да действате. Защото възможно е в нашата точка С да се яви едно чувство, което може да ви застави да измените хода на вашите мисли или желания, или на вашите постъпки. Това е възможно. Ако дойде друго едно същество, което има хубави отношения към вас, да възстанови пак първите отношения, които вие сте имали. Следователно. Казвам, ако имаш един човек, когато не обичаш, намери друг, който те обича, за да се възстанови първото положение. И вследствие на това, когато хората ги конят, те търсят поне някъде помощ. Всички говорят лошо за него. Той търси път, за да закриви малко. Той търси поне един човек, който да му съчувства и тъй да възстанови божественото в себе си. И като намери един човек, казва. Нека другите си говорят колкото си искат. Един има, който говори добро за мене. И тогава той пак тръгва по правия път. Сега другата страна, казват за някого. Да го оправим. Но представете си, че онзи, който не разбира закона, иска механически да го изправи. Но този път нато и механическото изправяне, ние поставяме един стражар, С1. Това пак представлява професора С. Студентът тръгва, но като дойде до Б, иска да крипне малко. Стражалят С1 му казва: Не може, направо ще вървеш. И той иска, не иска, намира се между две слини. Казва, при професора лошо, но при стражара още по-лошо. И той тръгва по правия път на училището. Питат го в училището. Защо ти друга сутрин кривваш изпътя пътя си, а сега мина из път? Е, имаше един стражар. Значи в дадения случай стражарят те оправи. Но на другия ден този ученик се охитрява и казва «Ще направя друга крива линия». Иска да заобиколи професора си от другата страна – поем. И този стражар не го среща. Но допуснете и тук поставим друг стражар – С2. Наследната следната сутрин те среща стражаря С2 и пак те връща. Оправите! Но на другата сутрин този ученик минава през друг път, още по-далечен. Поем. Пак поставят стражар С3. И най-после дойде стражарят c 4 Поставят го пред къщата на ученика, да го пази, като излезе да го придружи до гимназията. Стръжарят върви от подире му и казва – Право ще вървиш. Не. Това е механическо направление. Това е законът на морализирането. Това е Моисеевият закон. Тези С1, С2, c 3 c 4 това са все Моисеевият закон. Игорният ученик няма възможност да мине през друг път. Питам. Защо е нужно това? И той казва Както виждате, баща ми и майка ми са решили да ме вкарат в правия път. И ми казват Непременно през тази улица ще минеш. Заставен е той. Няма друг избор. Те му определят един път и той е заставен оттам да мине. Но допуснете сега, стръжарят С4 се разболее. Напусне поста си. Ученикът ще кривне. Като дойде С4, онзи, който го морализира, като дойде пак на мястото си, не може да кривне от пътя. Но следто и разболее се, стръжарят С3. Ученикът дойде до него, няма го. Пак кривне. На следния ден те го заставят пак по правия път да върви. Разболее се сега С2. Ученикът като дойде до това място, пак кривне. Та в закона на наследствеността децата все повтарят някои навици. Щом се премахне причината, която забранява, веднага ние вземаме същото направление – Пътя по който ние искаме да вървим. Щом се яви тази причина, ние вървим по правия път. Сега ние искаме да направим нещата, но ни не е страх, стражари има. Някой път ти имаш нужда от пари, виждаш касата отворена, но обикаляш оттам. Защо? Хората ще те видят. Това е вече изкривяването. Тръгваш пак по правия път. Има ли един, ще изкривиш пътя. Няма ли никой, ще бъртнеш в касата. Но в ти, преди да направиш нещо, все има един стражар. Та да, когато ние говорим за идейния живот, тия стражари C1, C2, C3, C4, трябва да ги очистим от дома си. Сега питам. Няма ли едно положение за този студент, за да не си изкривява пътя? Има. Вие можете сами да намерите тази причина. Центърът С има известна отблъсквателна сила към точката Б. Тогава в много отношения ние можем да кажем тъй. Когато две еднородни величини, които имат една и съща сила се срещнат, те се отблъскват. Следователно професорът С е една положителна сила и студентът Д. И то е една положителна сила. Тогава, щом дойде D до този перпендикуляр C, понеже C е по-силен, веднага става отблъскване и се образува една крива линия. Зато и често в човешкия мозък известни желания и известни мисли, те се отклоняват по същия закон. Някой път ти искаш да направиш нещо, но зависи от силите, които действат, дали са положителни или са отрицателни. Та разбрахте закона на отклонението. Ако са положителни или са отрицателни, може да измениш своя път. Тогава постиженията какви са? Зароди се от тебе една мисъл, но тя трябва да има известно постижение. Щом пътят е по-дълъг отколкото трябва, ти няма да имаш едно правилно постижение. Казвам, в живота, когато се привеждат обикновените сили, обикновените мисли и желания на хората, когато се изясняват, вече се разбират причините малко по-друго. Има още една философия, още неоформена. Тоест, между проявите на физическия живот и между проявите на духовния живот няма още ясна връзка в нашето съзнание. И вследствие на това много наши постъпки не можем да ги изясним разумно. Изясняваме ги по този начин или по пътя, в който няма единство. Сега аз тургам и това. Някой, който може да каже – какво ще се плаши той от професора? Нека си мине направо какво има от това. Но представете си, че точката С, това са разбойници. Тогава ти няма да минеш през този път, който те минават. Непременно ще измениш своя път. Ще кажете. Може ли това да стане някой път? Добре. Представете си тогава, че це е един мост на някоя река, но той е развален. И ти по тази посока не можеш да минеш. Сега, за да изясним този дадения случай, представете си, това е един канал, през който трябва да мине корабът Д, но тук, при точката С, каналът е затворен тогава при този канал има мъчнотия. Щом дойде до C, корабът ще тръгне по друго отклонение. Има друг един канал. И ако се попита защо не върви по правия път, ще каже Каналът е затворен. Се същото е това. Тогава друго положение. Представете си, този канал е затворен и няма никакво отверстие. Какво ще стане? Едно от двете. Или корабът ще се спре и ще чака, докато каналът се отвори, или той ще се повърне назад. Следователно, когато кажеш, че в живота на някой човек е станало известно повръщане назад – Значи той се връща пак на същото място, отдето е тръгнал. Той е пак по същата причина да намери друг изходен път, за да намери разрешение на този въпрос. Значи препятствията, които среща на пътя си, са непреодолими и той предпочита да се върне назад. Но разрешението на този въпрос е възможно, защото от точката, от която той тръгва, там може да намери едно разрешение. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът.